Cunoașterea fundamentală Lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu Capitolul 35 O adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu Toate lucrurile ne sunt date prin cunoașterea lui. Asemenea Mântuitorului nostru ne aflăm în această lume pentru a face lucrare pentru Dumnezeu. Suntem aici pentru a deveni ca Dumnezeu un caracter și... Printr-o viață de slujire să-l descoperim lumii. Pentru a fi împreună lucrători cu Dumnezeu, pentru a deveni ca El și a descoperi caracterul Său, trebuie să-L cunoaștem așa cum este în realitate. Trebuie să-L cunoaștem așa cum se descoperă El însuși. O cunoaștere a lui Dumnezeu este temelia oricărei educații adevărate, oricărei slujiri adevărate. Aceasta este singura apărare reală împotriva ispitei. Numai ea ne poate face asemenea lui Dumnezeu un caracter. Aceasta este cunoașterea de care au nevoie toți aceia care lucrează pentru ridicarea semenilor lor. Transformarea caracterului, puritatea vieții, eficiența slujirii, îmbrățișarea principiilor corecte, toate depind de o cunoaștere exactă a lui Dumnezeu. Această cunoaștere este pregătirea esențială atât pentru viața aceasta, cât și pentru viața viitoare. Știința Sfinților este priceperea. Proverbe 9,10 Tot ce privește viața și evlavia, 2 Petru 1,3, ne sunt date printr-o cunoaștere a sa.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 să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Ieremia 9, versetele de la 23 la 34 Avem nevoie să studiem descoperirile despre Dumnezeu pe care El însuși le-a dat. Împrietenește-te acum cu Dumnezeu și fii în pace. În felul acesta, fericirea va veni la tine. Primește legea din gura lui, te rog, și pune-ți în inimă cuvintele lui. Și atunci cel atotputernic va fi bogăția ta, căci atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și el te va asculta și Vei împlini promisiunile, vei hotărâ un lucru și îți va reuși, pe cărările tale va străluci lumina. Când aceste căi vor fi smerite, atunci vei spune, ridică-te și pe cel cu ochii plecați, el îl va mântui. Iov 22, versetele de la 21 la 29 Însușirile nevăzute ale lui Puterea lui veșnică și divinitatea lui se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute de el. Romani 1 cu 20 Lucrurile din natură pe care le privim acum nu ne dau decât o idee vagă despre slava Edenului. Păcatul a întunecat frumusețea pământului, asupra tuturor lucrurilor se pot vedea urmele lucrării răului. Și totuși, mult din ceea ce este frumos rămâne, natura de mărturie că cineva infinit în putere, mare în bunătate, îndurare și dragoste, a creat pământul și l-a umplut cu viață și bucurie. chiar și în starea lor degenerată, toate lucrurile dezvăluie atingerea marelui maestru. Ori în cotron am întoarce, putem auzi glasul lui Dumnezeu, și vedea dovezile bunătății sale. De la prăvărirea solemnă cu tonalități grave a tunetului și urletul neîncetat al bătrânului ocean, până la ciripitul vesel care umple pădurile de cântec, zecile de mii de voci ale naturii înalță lauda sa. Pe pământ, în mare și în cer, cu coloritul și nuanțele lor minunate, fie aflându-se într-un contrast superb, fie topindu-se armonios unele între altele, privim slava sa. Munții cei veșnici ne spun despre puterea sa. Copacii care își flutură verzile lor stindarde în lumina soarelui și florile cu frumusețea lor delicată arată către creatorul lor. Verdele viu care acoperă ca un covor pământul brun, Vorbește despre grija lui Dumnezeu pentru cele mai umile creaturi ale sale. Peșterile submarine și adâncimile pământului descoperă comorile sale. El, care a pus perlele în ocean și ametistul și hrizolitul printre stângi, este un iubitor de frumos. Soarele, care se înalță pe cer, este o reprezentare a celui care este viața și lumina, a tot ceea ce a creat, toată strălucirea și frumusețea care împodobesc pământul și luminează cerurile, vorbesc despre Dumnezeu. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Habacuc 3 cu 3 Pământul este plin de făpturile tale. Psalmul 104 cu 24 o zi istorisește alte acest lucru, o noapte îl face cunoscut altei nopți, fără grai, fără cuvinte, totuși, glasul lor este auzit. Răsunetul lor străbate tot pământul, și glasul lor până la marginile lumii. Psalmul 19, versetele de la 2 la 4. Toate lucrurile vorbesc despre grija sa gingașă de părinte și despre dorința sa de a-i face pe copiii lui fericiți. Puterea copreșitoare care lucrează în toată natura și susține toate lucrurile nu este, cum susțin unii oameni de știință, doar un principiu răspândit pretutindeni, o energie motrice. Dumnezeu este Duh, așa fiind, El este o persoană. Căci așa s-a descoperit pe sine. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, El este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Dar Cel ce este partea lui Iacob nu este ca ei, căci El a întocmit totul, El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui. A cerurile prin priceperea lui. Ieremia 10, versetele 10, 11, 16 și 12 Natura nu este Dumnezeu Lucrările lui Dumnezeu din natură nu sunt Dumnezeu însuși în natură. Lucrările din natură sunt o expresie a caracterului și a puterii lui Dumnezeu, dar nu trebuie să privim natura ca fiind Dumnezeu. Îndemânarea artistică a ființelor omenești produce lucrări foarte frumoase, lucruri care încântă privirile, și acestea ne descoperă ceva din modul de gândire al autorului, dar obiectul făcut nu este făcătorul lui, nu lucrarea. Ci lucrătorul este considerat vrednic de cinste. Astfel încât, de vreme ce natura reprezintă o expresie a gândirii lui Dumnezeu, nu natura, ci Dumnezeul naturii trebuie înălțat. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Psalmul 95 cu 6. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale lui. A lui este marea, el a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. Psalmul 95, versetele 4 și 5 El a făcut cloșca cu pui și orionul, el preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră. Amos 5 cu 8 el a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui: Amos 4 cu 13. El și-a zidit maranceruri și-a întemeiat bolta deasupra pământului, cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele lui: Amos 9 cu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 Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Eu am făcut pământul și am făcut pe om, pe el. Eu, cu mâinile mele, am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Isaia 45 versetele de la 7 la 12. Cum le-am chemat, sau și înfățișat îndată. Isaia 48 cu 13. Pentru crearea pământului, Dumnezeu nu a rămas dator materiei preexistente. El a zis și s-a făcut, a poruncit și a luat ființă. cu 33,9 Toate lucrurile materiale sau spirituale s-au înfățișat înaintea lui Jehova, Domnul, la cuvântul său și au fost create pentru un scop care îi aparține personal. Cerurile... Și toată știrea lor, pământul și toate lucrurile de pe el și-au început existența prin suflarea gurii sale. La crearea omului s-a descoperit puterea unui Dumnezeu existent ca persoană. Când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, forma umană era perfectă în toate întocmirile ei, însă era fără viață. Atunci, un Dumnezeu persoană existent prin sine însuși a suflat asupra acelei forme de viață și omul a devenit o ființă vie, inteligentă. Toate părțile organismului uman au fost puse în mișcare. Inima, arterele, venele, limba, mâinile, picioarele, simțurile, facultățile mintale... Toate și-au început lucrul și toate au fost condiționate de niște legi. Omul a devenit un suflet viu. Prin Hristos, cuvântul, Dumnezeu ca persoană l-a creat pe om și l-a înzestrat cu inteligență și putere. Făptura noastră nu era ascunsă de privirile sale când eram concepuți în taină. Ochii săi vedeau ființa noastră, încă nedesăvârșită. Iar în cartea sa erau consemnate toate mădularele noastre, încă pe când nu exista niciunul. Deasupra tuturor celorlalte categorii de făpturi inferioare, Dumnezeu a plănuit ca omul, lucrarea care a încoronat creația sa, să exprime gândirea lui și să dezvăluie slava sa. Dar omul nu trebuie să se înalțe pe sine ca fiind Dumnezeu. Strigați de bucurie către Domnul, slujiți Domnului cu bucurie, veniți înaintea lui cu cântece de biruință. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut și nu noi înșine. Noi suntem poporul lui și turma pășunii lui. Intrați cu mulțumiri pe porțile lui, cu laude în curțile lui, mulțumiții și binecuvintatii numele. Salmul 100, versetele de la 1 la 4. înălțați pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă la muntele sfințeniei Lui, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt. Salmul 99, 9. Dumnezeu este ocupat fără încetare cu susținerea și folosirea ca slujitor ai Săi a lucrurilor pe care le-a făcut. El lucrează prin legile naturii, folosindu-le ca unelte ale sale. Acestea nu funcționează prin ele însele. În lucrarea ei, natura mărturisește despre prezența și influența activă a unei ființe, care pune în mișcare toate lucrurile după voia sa. Cuvântul Tău, Doamne, dăgnuiește în veci în ceruri. Credincioșia Ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Psalmul 119, versetele de la 89 la 91 Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Psalmul 135, cu 6 El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le vor călca. Salmul 148, versetele 5 și 6 Nu prin propria putere își dă pământul bogățiile an după an și își continuă drumul în jurul soarelui. Mâna celui nesfârșit este neîncetat la lucrul, călăuzind această planetă. Exercitarea continuă a puterii lui Dumnezeu face ca pământul să-și păstreze poziția în timpul rotației. Dumnezeu face ca soarele să răsară pe cer. El deschide ferestrele cerului și dă ploaie. El dă zăpada ca lâna. El presară bruma albă ca cenușa. Psalmul 147, 16. La tunetul lui urla apele în ceruri. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările lui. Ieremia 10 cu 13 Prin puterea sa se dezvoltă vegetația, apare fiecare frunză, se deschide fiecare floare, crește fiecare fruct. Mecanismul corpului omenesc nu poate fi înțeles pe deplin. El prezintă mistere care îi deconcertează pe cei mai inteligenți. Pulsul nu încetează și fiecare respirație este urmată de o alta, nu ca în cazul unui mecanism care, odată pus în mișcare, își continuă lucrarea. În Dumnezeu trăim, ne mișcăm și ne continuăm existența. Inima care bate, pulsul viu, fiecare nerv și mușchi din organismul viu, toate sunt păstrate în bună rânduială și active de către puterea unui Dumnezeu veșnic prezent. Biblia ni-l arată pe Dumnezeu în locul său înalt și sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere și singurătate, ci înconjurat de zeci de mii de ori zeci de mii și mii de mii de făpturi sfinte, toate așteptând să împlinească voia sa. Prin intermediul acestor mesageri, el este în legătură neîntreruptă cu fiecare colț al împărăției sale. Prin Duhul său, el este prezent pretutindeni. Prin mijlocirea Duhului său și a îngerilor săi, el lucrează pentru copiii oamenilor. El stă pe tron, deasupra frământărilor de pe pământ. Toate lucrurile sunt descoperite cercetării sale divine. Și din veșnicia sa măriață și netulburată, el poruncește ceea ce Providența sa vede că este cel mai nimerit. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului, când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Ieremia 10 cu 23: Încrede-te în Domnul din toată inima ta, recunoaște-l în toate căile tale. Și el îți va netezi cărările. Proverbe 3, versetele de la 5 la 6 Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de el, peste cei care nădăjduiesc în bunătatea lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Psalmul 33, versetele 18 și 19 cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost, Psalmi 36 cu 7. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său, Psalmi 146 cu 5. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea ta. Psalmi 119, cu 64 Tu iubești dreptatea și neprihănirea. Psalmi 33, cu 5 Tu ești nădejdea tuturor marginilor pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor și zarva popoarelor. Psalmi 65, versetele de la 5 la 7 tu faci să cânte de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Încununez anul cu bunătățile tale, și pașii tăi varsă grăsimea. Psalm 65, versetele 8 și 11. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei încovoiați. Ochii tuturor se așteaptă de la tine, și tu le dai hrana la timpul ei. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Psalmii 145, versetele de la 14 la 16 Personalitatea lui Dumnezeu descoperită în Hristos Dumnezeu s-a descoperit în Fiul Său ca fiind o persoană, strălucire a slavei Tatălui și reprezentarea exactă a ființei Lui. Evrei 1 cu 3 Iisus, mântuitor ca persoană, a venit în lume. Ca mântuitor, persoană, a urcat în înalt. Ca mântuitor, persoană, mijlocește în curțile cerești. Înaintea tronului lui Dumnezeu, în favoarea noastră, slujește cineva care seamănă cu Fiul omului. Apocalipsa 1 cu 13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 Hristos, lumina lumii, și-a acoperit splendoarea orbitoare a divinității sale și a venit să locuiască în chip de om printre oameni, pentru ca ei să-l poată cunoaște pe creatorul lor, fără să fie mistuiți de strălucirea sa. Întrucât păcatul a creat o ruptură între om și făcătorul lui, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, except în modul în care s-a făcut cunoscut prin Hristos. Eu și Tatăl una suntem. Ioan 10 cu 30, a declarat Hristos: Nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de Tatăl, și tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să-i descopere. Matei 11,27 cu 27. Hristos a venit să învețe ființele omenești ceea ce dorește Tatăl ca ele să știe. În cerurile înalte, pe pământ, în apele cele multe ale oceanului, vedem lucrările lui Dumnezeu. Toate lucrurile create mărturisesc despre puterea sa, înțelepciunea și iubirea sa. Și totuși, nu de la stele, de la ocean sau de la cascade putem învăța despre Dumnezeu ca persoană, așa cum a fost descoperit în Hristos. Dumnezeu a văzut că era nevoie de o descoperire mai clară decât cea prin natură, pentru a zugrăvi atât individualitatea, cât și caracterul său. El a trimis pe fiul său în lume, pentru a face cunoscut, așa cum putea suporta mai bine privirea umenească, natura și atributele Dumnezeului Celui Nevăzut. Descoperit ucenicilor să studiem cuvintele pe care le-a spus Hristos în camera de sus, în noaptea dinaintea răstignirii sale. El se apropia de ceasul încercării sale și căuta să-și mângâie ucenicii, care aveau să fie ispitiți și încercați atât de greu. Să nu vi se tulbure inima, a spus el. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.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 Ioan 14, versetele de la 1 la 10 Ucenicii încă nu înțelegeau cuvintele lui Hristos referitoare la legăturile dintre el și Dumnezeu. O mare parte din învățătura sa era încă întunecată pentru ei. Hristos dorea ca ei să aibă o cunoaștere mai clară, mai amănunțită a lui Dumnezeu. V-am spus aceste lucruri în pilde," a zis el. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde," ci vă voi vorbi pe față despre Tatăl. Ioan 16, cu 25 Când în ziua cinzecimii Duhul Sfânt a fost turnat peste ucenici, ei au înțeles mai bine adevărurile pe care Hristos le spusese în pilde. Multe dintre învățăturile care fusese un mister pentru ei au fost lămurite, dar nici atunci n-au primit ucenici împlinirea de plina făgăduinței lui Hristos. Ei au primit toată cunoașterea lui Dumnezeu pe care o puteau purta, însă împlinirea de a făgăduinței, anume că Hristos le va vorbi pe față despre Tatăl, era încă în viitor. Și astăzi este la fel. Cunoașterea lui Dumnezeu este, în ce ne privește, parțială și nedesăvârșită. Când conflictul se va sfârși și omul Hristos Iisus, îi va mărturisi înaintea tatălui pe lucrătorii săi credincioși, care au dat o mărturie adevărată despre el într-o lume a păcatului, ei vor înțelege cu claritate ceea ce acum este un mister pentru ei. Hristos a luat cu sine în curțile cerești firea sa umană proslăvită. Celor care îl primesc, el le dă puterea de a deveni fiii lui Dumnezeu, pentru că la sfârșit, Dumnezeu să-i poată primi ca fiind ai săi și să locuiască împreună cu el toată veșnicia. Dacă îi sunt credincioși lui Dumnezeu în această viață, ei vor vedea la sfârșit fața sa, iar numele său va fi pe frunțile lor. Apocalipsa 22,4 Și care să fie fericirea cerului dacă nu aceea de a-L vedea pe Dumnezeu? Și ce bucurie mai mare ar putea avea păcătosul mântuit prin Harul lui Hristos, dacă nu aceea de a privi la fața lui Dumnezeu și al l cunoaște ca Tată? Scripturile arată lămurit legătura dintre Dumnezeu și Hristos și scot la iveală la fel de clar personalitatea și individualitatea fiecăruia. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri,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 tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată, și el îmi va fi fiul. Evrei 1, versetele de la 1 la 5 Individualitatea tatălui și cea a fiului și, de asemenea, unitatea care există între ele, sunt prezentate în capitolul 17 din Ioan, în rugăciunea lui Hristos pentru cenicii săi. Și mă rog, nu numai pentru ei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 Ei sunt una în scopuri, gândire, caracter, dar nu ca persoană. În acest fel Dumnezeu și Hristos sunt una. Caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos Luând natura umană asupra sa, Hristos a venit să fie una cu omenirea și în același timp să-L descopere pe Tatăl nostru Ceresc, ființelor omenești păcătoase. El, care a fost în prezența Tatălui de la început, el, care era chipul perfect al Dumnezeului nevăzut, era singurul capabil să descopere omenirii caracterul dumnezeirii. El a fost făcut în toate, asemenea fraților noștri. El s-a făcut trup, în tocmai cum sunt trupurile noastre. I-a fost foame și sete și a fost obosit. A fost întărit prin hrană și înviorat prin somn. A împărtășit aceeași soartă cu oamenii. Cu toate acestea, el era fiul cel, fără vina lui Dumnezeu. El era un străin și un trecător pe pământ, în lume, dar nu lumesc. Ispitit și încercat, tot așa cum sunt ispitit și încercați bărbații și femeile de astăzi. Și cu toate acestea, trăind o viață fără păcat, blând, simțitor, înțelegător, mereu atent față de ceilalți, el a reprezentat caracterul lui Dumnezeu și a fost neîncetat angajat în lucrarea de slujire lui Dumnezeu și oamenilor. Jehova m-a a spus el, să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război zbăvirea." Isaia 61.1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 Matei 5, versetele 44 și 45 Și orbilor căpătarea vederii, Luca 4, cu 18 Să vestească un an de îndurare al Domnului, să mângâi pe toți cei întristați, Isaia 61, cu Iubiți pe vrăjmașii voștri, ne îndeamnă el, binecuvântați pe cei care vă blastămă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai vostru care este în ceruri. Matei 5, versetele 44 și 45. Căci el este bun cu cei nemulțumitori și răi, Luca 6 cu 35. El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5 cu 45.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 Descoperirea iubirii lui Dumnezeu față de om își are originea la cruce. Limba nu are cuvinte pentru a exprima pe de întregul semnificația ei. Tocul nu o poate descrie, mintea omului nu o poate înțelege. Privind la crucea de la calvar, nu putem spune decât. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3 16. Hristos răstignit pentru păcatele noastre, Hristos ridicat dintre cei morți, Hristos proslăvit, aceasta este știința mântuirii pe care trebuie să o învățăm și să o predicăm. Hristos a fost acela. El, măcar ca avea chipul lui Dumnezeu.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 la dreapta lui Dumnezeu. Romani 8 cu 34. De aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Evrei 7 cu 25. N avem un mare preot care să n aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4,15 În aceste lucruri este o înțelepciune infinită, dragoste, dreptate și milă infinită, adâncul bogăției înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu. Primim fiecare binecuvântare prin darul lui Hristos. Prin acel dar ajunge la noi, zi după zi, izvorul nesecat al bunătății lui Jehova. Fiecare floare cu nuanțele ei delicate și cu parfumul ei... Ne este oferită pentru a ne bucura. Prin același dar unic, soarele și luna au fost făcute de el. Nu există nicio o stea, din toate câte înfrumusețează cerul, care să nu fi fost creată de el. Fiecare picătură de ploaie care cade, fiecare rază de lumină aruncată peste lumea noastră nemulțumitoare, mărturisește despre dragostea lui Dumnezeu arătată prin Hristos. Totul ne este asigurat prin acest unic dar de nespus, singurul fiu născut al lui Dumnezeu. El a fost bătut în cuie pe cruce, pentru ca aceste bogății să se poată revărsa către lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copia lui Dumnezeu. 1 Ioan 3 cu 1 Nici nu s-a auzit vorbindu-se și... Nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Isaia 64 cu 4 Cunoașterea care produce transformarea Cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum ne este descoperit în Hristos, este cunoașterea pe care trebuie să o aibă toți cei care sunt mântuiți. Este cunoașterea care produce transformarea caracterului. Primirea acestei cunoașteri va reface sufletul după chipul lui Dumnezeu. Ea va aduce în întreaga făptură o putere de natură divină. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3, 18. Mântuitorul a spus despre propria sa viață Eu am păzit poruncile tatălui meu Ioan 15 cu 10 Tatăl nu m-a lăsat singur Pentru că totdeauna fac ce este plăcut Ioan 8 cu 29 Dumnezeu dorește ca în același fel În care a umblat Iisus în natura umană Să umble și urma și săi În tăria sa noi trebuie să ducem viața curată și plină de noblețe pe care a dus-o Mântuitorul. Iată de ce spune Pavel, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul lui, în omul dinăuntru,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 Și îndelungă răbdare, cu bucurie. Coloseni 1, versetele de la 9 la 11 Aceasta este cunoașterea pe care Dumnezeu ne invită să o primim și pe lângă care orice altceva este deșertăciune și nimicnicie.